Istoria lui Ștefan cel Mare, de Nicolae Iorga, caseta 2, fața A. Întors înapoi acolo unde ei săi stăteau la pândă neadormită înaintea păgânilor, el căpătă moșii zălogite de coroana ungurească și dregătorii de cinste și de primejdie. Peste câțiva ani, el era ban al țării Severinului, adică o parte din banatul unguresc și din oltenia noastră, care se luase de la domnii creștini și nu se putea apăra împotriva sultanului turcesc. Mai era apoi comite al Timișoarei, unde se ținea piepta celor dușmani, comite al Bistriței, al secuilor și voivoda al Ardealului. În lupta ce se deschise între Elisabeta, fata lui Sigismund și văduva regelui Albert și între regele polon Vladislav pentru stăpânirea Ungariei, Ioan se dădu de partea acestuia din urmă, care îi lăsă cu desăvârșire toate grijile trebilor răsăritene. Încă din 1442 începuse lupta cu turcii, care se îngrămădeau la pasurile carpaților în avântul lor spre bogățiile Europei. El îi bătu de două ori în acest an cu românii săi din Ardeal și cu ajutorul românesc al domnului Muntean, care era pe atunci un om rău, dar ager și fără frică, acel lat căruia i se zicea dracul pentru șiretenia lui crudă se înțelese și cu moldovenii pentru a înfășura cu două aripi pe dușmanul tuturor. În 1443 el făcu un toamnă o minunată năvălire în Serbia, unde a așeză din nou pe domnul ei creștin, Gheorghe Brancovici, ce stătea de mai multă vreme adăpostit în Ungaria. Toți creștinii din răsărit, siliți la părăsirea legii lor sau la plata de grele biruri și la lupta sub steaguri necurate, vedeau în cu Vodă un sol dumnezeesc al mântuirii prin sabie, al curățirii prin sânge. Îi mai rămânea să trezească din morți împărăția Bulgariei. În 1444, o frumoasă oaste pleca spre pasurile Balcanilor, care odată cucerite ar fi arătat în zare minunea de albastru și aur a Constantinopolei, unde împăratul grecesc era strâns din toate părțile de zidul de oțel al turcilor ce-și aveau capitala și mai aproape de munți, la Adrianopol. Regele Vladislav însuși mergea acum în fruntea oștilor creștine. Corăbii venite din apus sub steagul Veneției, Marea Republică Italiană, sub steagul cu cheile Sfântului Petru al Papei și sub flamura depărtatului duce francez al Burgundiei, se apropiau de strâmtorile ce despart Europa și Asia ca să împiedice fuga păgânilor ce se socotea sigură dar sultanul Murad, bătrânul, ucise pe rege și împrăștie oastea. Însă dar veniră pe urmă, în primăvara următoare, corăbiile apusului în Marea Neagră și pe Dunăre, arzând și ispitind cetățile turcești ale malului stâng. Ioan nu putu să se coboare decât o clipă din coace de munți, căci Ungaria, lipsită de regele rău, fierbea de vrajvă. Abia în 1446 se făcu liniște, alegându-se cel mai viteaz ca guvernator al țării. Acum Ioan nu mai trebuia să asculte de poruncile nimănui și toate puterile regatului se aflau în mâna sa, în tocmai ca și spada lui. El se gândi iarăși la deșteptarea răsăritului creștin prin brațe românești. Vlad Dracul, care încheiase și el pace, când toți părăsise lupta cu turcii, nu-i se mai părea un sigur ajutător. De Crăciun, în anul chiar când fusese ales locțiitor de rege, cu Vodă trecut munții prinse pe Vlad, care ținea pe fata lui Ilie Vodă, o sora lui Roman, și lucise, împreună cu singurul dintre feciorii săi, ce se găsea în țară. În locul lui puse domn pe un om slab, dar credincios, care se chema Vladislav și era fiul unui dan voievod Orbul. Și din Moldova trebuia să se facă un ajutor bun pentru lupta cu turci. Roman, fortura leșilor, Feciorul Marincăi, vărul regelui cazimir, nu putea să fie îngăduit. El ar fi fost un braț mort în lupta ce era să se încingă iarăși pentru binele creștinătății. Încă de pe când trăia acest tânăr fără noroc, Iancu Vodă se înțelesese cu Petru, lui Ștefan, la izgonirea și orbirea lui Ilie. Petru acesta purtase întâi un război împotriva chiar a lui Ștefan, cu care înțelegea să domnească împreună, ca Ștefan însuși cu Ilie. Notă Între documentele latine de la Brașov ieși unul din 28 mai, Vaslui, fără an, prin care Ștefan Vodă asigură pe brașoveni că vor putea merge de acum în pace prin Moldova, că cel a încheiat lupta cu fratele său, Petru Voievod, care se aruncase asupra lui închei nota. El era astfel în 1444 la Roman, cu câțiva boieri, ca bratul, mânzul, cu cupcici, tovară și săi de răscoală. Nota. Arhivele istorice 1 Roman, pagina 123, închei nota. Învins, el se împăcase, dar măcar după moartea lui Ștefan, el înțelegea să-l moștenească și având împotriva sa pe poloni care apărau drepturile ramurii lui Ilie, el alergă la ea cu vodă. Acesta al primi bine și, ca să se asigure mai deplin de dânsul, îi dădu de nevastă pe o sora sa, care nu se măritase încă până la o vârstă destul de înaintată. În septembrie 1448, câteva luni abia după moartea lui Roman, el era domnul din Suceava și boierii de frunte dintre ai fratelui său îi ca martori în hrisoabele sale. Notă Arhivele istorice, unul roman, pagina 113 110 53 april 1448, Pobrata, începutul domniei lui. Ulyanițchi, pagina 70 și următoarele. Bogdan, documente slavo-române, paginile 51-52. Din compararea acestor acte se vede că acel din octombrie 6956 are mai puțin boieri decât cel din aprilie 6956, așa că îi pare anterior. Deci ar trebui scăzut din prima dată 5.509, nu 5.508. Numele vornicului Duma, care nu apare în april 1448 și se află în august, hotărăște însă. Paranteză Giurescu, un convorbit literare pe 1900, pagina 744. Închei nota. Între ei și puternicul logofot neagoie, care mersese pentru domni Moldovei și la soborul cel mare de împăcare, între biserica răsăritului și a apusului ce se ținuse la Florența. NOTĂ IORGA NOT EXTRE 2, pagina 599, închei nota Până și regele Poloniei, când primi vestea morții lui Roman, se lăsăm îngâiat ușor pentru moartea vărului său. Se făcuse ce e drept întâi a porni la oaste împotriva lui Petru, strânse ostași din toate cele cinci palatinate în care se împărțea țara Rusiei de peste apa Nistrului, se coborâ în fruntea lor până la Lemberg, unde ajunse la 21 iulie, și apoi până la Halici, unde îi se înfățișă nenorocita mătușă Marinka pentru a cere să îi se dea ajutor acum într-un nou război pentru domnia copilului cel mic Alexandru, născut în 1438 și care n-avea deci mai mult decât 10 ani încă neîmpliniți. Dar, în loc de sprijinul de luptător pe care l-aștepta ea, Craiul îi îngădui numai să stea la Colomeia, marea cetate din Pocuția, împreună cu cei 200 de oameni ce-și legase soarta lor de-a ramurii șubrede al lui Ilie Voda. Încă de la 9 august, Cazimir intra cu oștile sale în puternica strajă de la hotarea Cameniții, în fața hotinului. Aici, Petru îi trimise o mare solie de supunere, Având drept căpetenii pe Neagoie și pe Micu, doi foști mari logofeți, adică întâi boierei țării. La 13, Craiul dădea dușmanului său de până atunci o carte de asigurare, dacă va trece apa până la dânsul ca să-i se închine. Petru însă, cu toate că n încă 30 de ani, nu era dintre cei ce se încred lesnea. El tărăgăni sosirea sa până ce regele s că e prea cald în camenița și că e bine să se grăbească spre Litvania, unde avea să ție o adunare sau dieta a regatului. cu Vodă, care se gătise iarăși împotriva turcilor, era atunci în drumul spre Severin, unde trecut Dunărea la 28 septembrie. De la mediași, el scrisese la întâiul august regelui, arătând unde-l cheamă datoria sa cea mai sfântă și cât de mult s-ar cuveni ca până atunci cum natul să-i fie lăsat în pace. Alt semn de viață nu putea să... Dee. Astfel, la 22 august, a doua zi după plecarea lui Kazimir, Petru și Boerii înnoiau legăturile de supunere cu Polonia. Notă Fessler, apoi Iorga, Chilia și Cetatea Albă, la care trebuie să se adreseze cititorul totdeauna când nu îi se dau nici alte izboare. Documentul PEC 7 al Academiei Române datat Suceava 23 iulie 6956, adică 1448, dă boierii ce se află și în actul de închinare, cu neagoie logofătul în frunte, și pe lângă ei pe Nicoman, Cristea Spătarul, Sârbul Postelnicul, Danciul Distierul. E o întărire pentru Ioan Porca. Închei nota. Și între acestea ei se îndatoreau a nu înstrăina nimic din Moldova fără voia polonilor, ce a căutat să câștige iarăși ce pusese înstrăinat. Vorbe care nu se spuneau de altceva decât pentru că același domn dăduse cu câteva luni înainte Chilia, în mâna muntenilor, după cererea lui Ioan guvernatorul. Petru nu s-a ținut niciodată, poate, de îndatorirea sa războinică față de poloni, dar lui cu Vodă nu putea să-i fie ascuns multă vreme, că fratele și prietenul său, cum îi zicea, și-a schimbat stăpânul. Petru Vodă dărâma domnia sa, crezând cu întărește. Noi nu mai știm astăzi în ce chip i-a venit pedeapsa. O moarte înainte de vreme, soarta ca un blestem a tuturor urmașilor lui Alexandru cel Bun, îi ceră și lui tinerețele grele de păcate. Doi roman, Bogdan Vodă, lui Ștefan cel Mare Atunci când veni rândul copiilor din florea lui Alexandru Vodă, pe care acesta nu-i recunoscuse niciodată. Între aceștia trebuie să se numească un domn pentru două luni căruia îi se zicea Ciubăr și care, ca domn, își va, își va fi spus de sigur altfel. Veni apoi Bogdan. De multă vreme el lipsa din Moldova. Adăpostul său în zilele de schimbări răpezi și primejdioase fusese țara românească, unde Vlad Dracul ținea pe o nepoată a fugarului. Aici el se însură luni pe Oltea, al cărei nume nu e așa de obișnuit în vechime. Această Oltea căpătă, credem, încă lugărie după moartea soțului ei, un alt nume, sub care o pomenește fiul său în 1466, când ea nu mai era în viață, Maria. Fratele ei se chema Vlaicu, și când Ștefan, singurul rod al acestei căsătorii, ajunse și el domn al Moldovei, acest unchi se îmbrădnici a fi pârcălap de Hotin, apoi de Orhei și unul dintre cei din tâi boierei țării. Notă Vezi studii și documente șapte romani Pagina 141. Oltea îi zice pomelnicul de la Bistrița. Un document necatalogat de la Academia Română, întărire pentru uricariul Eremia Băseanu, velvătab de Vaslui, pomenește de părintele său. În nota lui Iorga, Mamă, cred, Oltea, ce trăise sub pătru fodă bătrânul. În paranteză rareș. Numele de Maria în Arhivele Istorice 1 Roman, pagina 115. Vlaicul e pomenit ca unchi al Domnului într-un document din 467. Probabil că 1467. Studii și documente, șase roman. Ca părcălab în cele două cetăți până la 1480, vezi Uricariul, 18 roman. În 1480, fiul. Ok, nota. El muri pe la 1480 abia, lăsând un fiu, Duma, și el părcălab de hotin, și după moartea lui Ștefan, notă, Uricarul. paginile 465, 466 și 481, închei nota. Acestea sunt rudele de pe mamă ale Marelui Domn și e păcat că se poate ști așa de puțin despre femeia care a dat vechii Moldove și neamului românesc pe cel mai cuminte dintre vitejilor. lor. Dar mintea poetică a poporului nu se mulțumește niciodată cu un nume scăpat singur din prăpastia de uitare a trecutului. Ea dă chip și glas acelora prin care s-au făcut lucruri ce nu se pot întuneca. Astfel au ajuns oamenii să spună că Oltea, călugărița Maria, ar fi trăit încă în cea mai nenorocită clipă din viața de lupte și uriașe silința fiului său, atunci când Moldova toată era înnecată de valurile de turcime biruitoare, în 1476 după frământarea ultimă de la războieni. La un ceas de noapte, străjerii din cetatea neamțului ar fi auzit chemarea grăbită a unui drumesc sângeros, care era domnul lor, a cărui urmă se pierduse. Cu câtă bucurie n-ar fi deschis ei porțile acelui care încercase cât poate un om pentru a înlătura pieirea. Dar porțile ar fi fost ținute sub zăvoare la glasul neînduplecat al unei mame care aminti fugarului că, pasărea în cuibul său piere și că nimic nu se câștigă îndărăt în strânsoarea îngustă a zidurilor de cetate. Cu acest îndemn ar fi plecat Ștefan ca să-și facă o nouă oaste și să-mi pe când minunata femeie păstra stânca neamțului pentru fiul ei. NOTĂ Neculce o seamă de cuvinte, pagina 180, închei nota. Cu prilejul năvălirii din 1447, cu Vodă va fi cunoscut pe Bogdan. Pe atunci, el nu se gândea că acest tânăr putea fi întrebuințat ca să câștige Moldova pentru dânsul. În 1448, cel mai puternic și mai vestit dintre românii timpului său, fu învins de turci în Serbia și la întors. Despotul de acolo, Gheorghe Brancovici, îl ținu în prinsoare. Abia în 1449 putu Ioan să se gândească pentru a treia oară la strângerea mănunchiului românesc pentru luptă. Ungurii respingeau pacea pe care o înfățișase turcii și Iancu Vodă încheia în toamnă cu regele Bosniei o legătură împotriva păgânilor. Notă, claic, pagina 379, închei nota. Dar tot în acest an, Petru Moldoveanu își încheia rostul și polonii, care nu mai erau legați astfel prin jurămintele față de dânsul, de dură drumul din colomeia Marincai și fiul lui ei, Alexandru, căruia în Polonia îi se zicea Olehno. Boierii de prins să aibă asupra lor un urmaș al vechiului neam domnesc, îl primiră cu bucurie și cei mai de seamă dintre sfetnicii lui Ilie și lui Ștefan se găseau lângă nepotul lor, ultimul coborător legiuit al lui Alexandru cel Bun. La Roman, în mai, la Suceava, în iunie 1449. Notă. Ulianitski, paginile 76-77 conform documentului inedit din 26 mai în, în Biblioteca Academiei Române. El dă ca marturi pe Duma Brairici, Stanciul, Manoil, Mircea Dulcescul, Coste Vornicul și fratele său Petru, Bârcălabi, Pârcălabi de Cetatea Albă, Coste Andronic, Ivan Bălcean, Sandrica Aprod, Petru Vistier. Scrie Vulpaș. Logofătul e Mihail, în paranteză Mihul, închei nota. Legătura între copil și polon era așa de firească, așa de asigurată, încât nici nu mai fu vorba de a se face noi în voiel și jurăminte. Darian Iancu Vodă era din nou destul de puternic pentru ca să înlăture din scaunul Moldovei o păpușă leșească. Bogdan veni pe la dânsul și unul din pasurile de către ardeal al Moldovei lăsă să treacă în toamna acelui așan aș 1449, o mică ceată care venea să vâneze noroc pe plaiuri. Boierii lui Alexandru strânsă puteri pe care le trimise, trimiseră îndată împotriva înăvălătorului, care tăgăduia nepotului său dreptul de a domni câtă vreme trăiește el Bogdan, fiu al mare lui Alexandru. Cele două cete se ciocniră într-o zi rece de octombrie, la 12 ale lunii, în împreajma satului Tămășeni, lângă apa Moldovei. Bogdan se dovedi de la această întâi încercare un cuceritor de biruințe. Pe câmpul de luptă rămaseră doi însemnați boieri, tânărul Luancea, generele lui Iurgici și care puse lo pusese logofot încă sub Ștefan și, Ștefan și costea fiului andronic care slujise și pe către vodă. Notă. Conform cronica de la Bistrița, în Bogdan, Cronici, inedite și Ulianitski, pagina 69, 72, închei nota. Alexandru primind vestea aceea, rămase totuși în țară. În zadar intră Bogdan la învoială cu starostele cameniței și al întregii podolii, stăpânul malului lășesc alnistrului, făgăduindu-i un dar de zloți turcești, adecă bani de galben, poate venețieni, devin obișnuit, devin dulce zis de malvazia, care se aducea cu cheltuiel și greutăți mari din Grecia, îndepărtată, de stoferare uh, camocate, coftirii ce veneau din răsărit, dacă el... Îl va împuna cu craiul, făcând prin sfaturile și măsurile sale să nu-l mai superea Alexandru, fiul lui Iliaș, nici doamna mama lui, nici boierii, nici slujile lui. 2 decembrie. Notă. Levițchi, Codex Epistolaris, secului 15. Roman. paginele 40-41. Închei okay, nota. plăpându Olechno rămase rămase oclotitul regelui și un mic ajutor polon venit pe la Crăciun, îi dădu măcar cetățile de sus. Hotinul, în care cetatea era părcălab, un bătrân și inimos boier cu numele de Costea, care luptase și, pe, și pentru fratele cel mare roman, Neamțul și Suceava. Notă. E deosebit de Costea Danovici. Pe Costea îl găsim părcălab, prin excelență, între, o, între 6956 și 6961. Avea un frate, Petru. În 1449 el se judecă cu Gheorghe heregariul sau bănarul conform Ulianitschi, paginul 75-76 închei nota. Bogdan se întoarse înapoi în roman. De aici făcut jurământ de supunere fiască și frățească față de guvernatorul unguresc pe care îl va ajuta și cu astea primind în schimb la nevoie ca de la un părinte și frate ajutor din partea lui. Alt domn nu va căuta și ei doi Făcătorul și făptura vor avea aceiași prieteni și aceiași dușmani. Cu toată sprijinirea lui Alexandru de Polon, el izbutise să câștige pe cei mai mulți dintre boieri, care erau mai bucuroși să aibă în fruntea lor un om isprăvit ca dânsul. Credința lor avură prilejul aceștia să o dovedească în curând. Încă din martie 1450, polonii se găteau de o nouă intrare în Moldova și regele care voia să trimeată în ajutorul lui Alexandrel, pe nobilii din Rusia megieșită, li dea asigurare că nu se va cere de obicei o asemenea neplăcută slujbă de la dânsii, care apucaseră a fi iertați de greutățile și oboselile unui război cu moldovenii și reți și îndărătnici. În iunie se puseră în mișcare, mergând însă în cetinel, boierește și leșește, ostași mândri, ostași, călări, pedestrașii cu gloata și tunurile greoaie, având în fruntea lor pe palatinul din Lemberg, castelanul de Sandomir și castelanul capitan al Podoliei. De Sânt Petru, corturile se întinseră lângă camenița, pe câmpia înflorită sub care scânteiau apele de oțel ale Nistrului. Atâta oaste polonă nu amenințase niciodată Moldova. Dar ostași ca aceștia nu se grăbesc spre câmpuri de luptă primejdioase, unde nu se poate culege prada. Sărăcia noastră nu ispitea pe puternici și bogați poloni, pe oamenii de rând care își vindeau pe bani priceperea războinică și vitejia. Ei cerură să mai fie odată încredințați că nu vor mai fi trimiși peste apa să li se dea plata ca oricărui fegiu, cinci mărci de argint de fiecare suliță și să fie chizeși pentru răspunderea acestor bani regele însuși, ducele Mazoviei, Mazoviei și la nevoie castelanii și palatinul. Când li se în voi și aceasta, luntrile duseră pe războinicii cu simbrie sigură spre pământul Moldovei, care așteptată cu și amenințător cele ce erau să se întâmple. Costea, epitropul lui Alexandru, boierii ceilalți din moștenirea lui Ilie Vodă, oameni din satele lor erau călăuzii străinului. În toiul verii, sub arșița crudă, drumeții dușmani înaintau încet, cu pază, înfiorați înaintea necunoscutului ce îi pândea în zările de foc. Satele erau moarte și buciumele tăcuse pe dealuri. Polonii și sprijinitorii români ai lui Alexa, Alexandrel trecură și prutul și se înfundară apoi în ținutul de dealuri învălmășite ale vasluiului, în marginea codrilor stăpâni, care acopereau culmile și mâncau cea mai mare parte din văile înguste. Oastea străbătu până la Lipovăț, astăzi un sat mai măricel, lângă care, pe la 1870, codrul stăpânea încă peste 1300 de pogoane. Aici se zăriră dușmani. Ei socotiră numărul năvălitorilor și se pierdură iarăși pe dealuri, unde început pretutinde în munca răzbunătoare a tăierii trunciurilor. Polonii vor fi lipsiți de apă și de hrană, căci moldovenii obișnuiau să lase oaspeților ce veneau la dâns și cu armele în mâni un drum de dărâmături și cenușă, de fântâni astupate și otrăvite. Nobilii ce avea se hotărâsără a trece prutul nu voiau să-i apuce toamna în pustietățile pline de curse ale Moldovei și septembrie venise acum cu toanele sale. Smeriți, sosirea atunci ca trimești de Dumnezeu boier de la Bogdan, care fusese privit până acum ca o căpetenie de hoți și el însuși un hoț de domnie. Notă, conform, dlugos, dlugos, așa, conform, de același. Index actorum. La 6 iulie 1450 se scria despre pregătiri războinice în Polonia. Bogdan se coboruse încă de pe la 24 martie la Iași, de unde stăruise pe lângă brașoveni pentru doi locuitori din Ardeal. El pomenește pe tatăl său, Alexandru. Închei nota. Stăpânul lor cerea numai să... Îi se lase țara în până ce moștenitorul legiuit va împlini măcar 15 ani. Până atunci el va plăti pentru ținerea lui Alexandru Vodă și pentru a se cunoaște că Moldova e închinată Poloniei, un bir care ni se pare uimitor ridicat și care se va fi părut leșilor strașnic de ispititor, 70.000 de galben turcești. Se putea ajunge astfel la o învoială, cu toate că porunca regelui era să se așeze copilul în scaunul părintelui și bunicului său. După șapte zile de dezbateri, amândouă părțile se înțeleseră, cu toate stăruințele bătrânului Costea, care știa ce soartă așteaptă pe tovară și săi de tabără. Noaptea de 5 septembrie se petrecu în siguranța păcii, cu mâncare, băutură și veselie. În mijlocul petrecerii însă veni logofătul, scriitorului Bogdan, care trădase pentru a destenui polonilor ce strașnică primeștie amenință. Un sfat de război se ținu în pripă și Costea plecă în întuneric cu lucrurile, carele și micul domn, care era îndeosebi amenințat. El putu, să, el putu să treacă pădurea prin frunzișul negru al căreia câși însă săgeți, țintite de mâini nevăzute, împuținând numărul drumeților, ce se strecureau cu inima scăzută. Polonii nu îndrăzniră să ia același drum. Ei știau bine de la costea, care îi scăpă astfel de la o moarte grozavă și rușinoasă, că pădurea întreagă, tăiată, stă să se dărâme asupra lor. Ei porniră abia în zori, ocolind de sișul, cât drum se întindea de la Crasna, sătișorul lângă o râpă la care ajunseră și zidurile apărătoare ale cameniței, unde se putea trece în voie cerând leși mai mari de la Craiul. Mulți vor fi avut aceste gânduri, când la ridicarea ceței de deasupra voii adâncite se văzu venind în tropotul mărunt al cailor de țară voievodul lângă care se strângeau gloatele cu ciomege, coase și furci. Polonii Polonii se temeau numai de pădurea moldovenilor, unde înnălbise atâtea oase de cavaleri în războaiele vechi pe care ei le pierduseră. De stolul boierilor, curtenilor și vitejilor, de mulțimea zgomotoasă a țăranilor ce se îndemnau ca la o vânătoare de fiare, primejdioase, dar dulce, ei nu se temură. lor se împărțiră în opt cete, iar călărimea se strânse la un loc pentru asalt. Boierii primiră ciocnirea, la care răspunsă apoi, dându-se în rături, făcură loc țăranilor. Atunci începu frământarea hotărătoare. Oastea craiului, scrie cu durere un povestitor polon de pe acea vreme, Dlugos, pierdut mulți ostași. Pe rând, cei trei capitani pieriră din fruntea ei, trei vestiți viteje ai poloniei și rândurile se clătinau sub lovituri. Din înălțimea arborilor bătrâni, săgețile se avântau lacome asupra mulțimii obosite, care știa că dușmanul învins în această țară nu se mai întoarce acasă. Dar costa își scăpă prietenii. El aduse români împotriva românilor. Aruncătorii săgeților fură vânați de pe ramuri cu alte săgeți. În lor veche, boieri se încleștară cu boieri. Văzând că data aceasta cursa n-a oprit prada, Bogdan se făcu nevăzut cu aceeași repeziciune cu care se ivise odată cu zorile. Umbrele serii îl înghițiră, și costea setos de lupte noi se înfunda și el în întuneric, pe drumul ce ducea către Bârlad. Polonii rămaseră singuri, împuținați, obosiți, având în fața lor pădurile negre, din care se înalțau gemete de mustrare în noaptea răcoroasă de septembrie. Ei plecar a doua zi fără biruință, fără pradă, fără pace. Încă de la începutul anului se întâlnește lângă Bogdan fiul său Ștefan, numit astfel după unchiul lui, Alexandru cel Bun, mai degrabă decât după Ștefan Vodă, cel tânăr, care orbise pe fratele său. Peste șase ani, acest fiu de voievod era în stare să înceapă război fără epitrop, să biruiască și să întemeieze țara. Deci, în 1450, el își învăța meșteșugul de viteaz. El își destindea aripile la vederea largului având de biruință al tatălui său. Bogdan nu va fi lăsat pe singurul său fiu între zidurile de cetate care adăposteau pe femei, pe prun și pe bolnavi căci pentru lupte nu erau bătrâni pe acea vreme.